امته الاسلام انت الخالده في دروب النصر دوما رائده امه الاسلام أنت في دروب النصر دوما رائده الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا كما امر واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد مبعوث رحمه للعالمين وعلى اله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي وبعد الله سزهوليهم ونكو ككون سبحانه وتعالى وليدم سربوي زهوليهم Salavat i selam donosimo na Allahovog poslanika i milenika Muhammeda sallallahu aleyhi wasallam a njegovu porodicu, časne ashaabe i sve mu'mine do sudnjega dana Neće sirat proči sem mu'min Sirat čuprija Neće je proći do kraja, sem mu'min Uvjero dostanom hadisu, kojih bileže dvojica imama, Bukhariya i Muslim, od plemeni toga sahaba, Ebu Hurere radijallahu anhu, da je po samih sallallahu aleyhi ve selleme rekao. Od plemeni se sirat čuprija, iznad samoga jehennema. I ludiće pokušati da je pređu. Mnogi od njih pasti sa sirata kaže Kažeju dalje poslanih sallallahu alejhi ve selleme: Fa akunu an ana wa ummati awwal man yujiz. Prvi koji će prijeći Sirat Čupriju će biti naš poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem i njegov ummet. Wala yatakallamu yawma idhin illa ar-rusul. trenutka. A kada znamo da su sve muke, svi ispiti sve nebaće sudnjega da prošle. Nakon toga nastupa sirat Čuprija koja će biti za ispit prije samog džaneta. I kaže posanih sallallahu alaihiho sallame tada na siratu, kada ljudi budu u prolaženju i neki od njih završavaju dolazili do kraja, a neki od njih padali istrovaljivali se u džehrenemsku vatru, neće, kaže, pričati osim poslanici. Svi će šutjeti. Niko neće imati snakva i šta kaže, pa da makar i Od straha, od nade, od tog rejba i nedovnice koja će se pojaviti u svakom čovjeku, da li ću ja i ti, brate i sestro, neći sirat čupriju ili sa njepasti. Kaže i neće toga da tog trenutka niko govoriti sem poslanici i govor nika će tada biti Allah sallim sallim gospodaru spasi, spasi. Oni koji pređu sirat čupriju od vjernika Oni će biti pred džennetskim vratima. Međutim, neće im se dozvoliti da uđu u džennet ako je neko imao nešto protiv svoga brata. Iako je neka sestra muslimanka zamjerla svojoj sestri ili je ova načinila zulum i tome slično. Biće povučeni na jedno mjesto gdje će i okončati ono što se desilo na ovome svijetu od problema. Toga dana će to biti i tekako mizirno. Sve i jedan dunjalučki problem, sve i jedna rasprava, zuo je nanešen, toliko će biti miziran zbog češnja, zato je taj mali problemčić, koji sad ti ga možda vidiš velikim, možda te je neko nekad uvrijedio, pa sa njim ne pričaš, ili možda pričaš, ali ne prijateljuješ, ne sjediš, ne piješ kahu već godinama. Ili sestra muslima ti je rekla nešto, možda nije ni razmislila dobro o tome. Pa izletila onako bez razmišljanja i onda ti to uzila na zub i veliš, nikad više sa njom neću sjest. Ili ti čak ostala dužan, pa kaže, neću mu halal do sudnjega dana. I to slično. Tada će to postati mizerno, zato što će ti razlogom da ne uđeš u džennet, nego da budeš sa strane. Eh, sad Allahu robe, stani sa strane i riješi taj problem. Jer u džennet se ulazi samo širokih prsa. U džennet se ulazi samo sa tim osjećajima da nemaš ni prema jednom vjerniku nešto loše. I kaže posanih sallallahu alaihi wasallam, U hadisu koji je zabiležo imam Bukhari od Ebu Sa'ida al-Khudrija da je po sani sallallahu aleyhi wa sallam rekao spasići se vjernici jehennema. Jakhlusul mu'minuna min nari jehennem. Hvala Allahu spasili Daleko. Oni koji su za jehennem odršli u jehennem. Oni koji su trebali da padnuo sa sirata palisu. Ostali su vjernici pređennetom. kaže po sami sallallahu alaihi wasallam i ovdje na jednom antaru, na jednom projeku između džennata i džennama. I tu će se kaže razmiriti one njihove njihove e, probleme eventualne koje su imali i nakon toga, nakon toga će ući u džennet. Kaže po sami, dalje u ovome hadijisu tako mi onoga posla Lameda sa istinom. Svaki dženešnje znao dženešnje nego što poznaje mjesto svoje kuće na ovome svijetu. Nikom od nas vjerujem nikada sa nije desilo da zaboravi svoju adresu. Da ne zna gdje je moje kuće. I svako od nas kad pogleda pogotovo rodni kraj A kad ideš nekad posjetiš svoje, ako si otišao da živiš u drugi gradu, drugo mjesto, pa kad prilaziš u onom rodnom kraju, pa mak, ono u svaku list sa grane prepoznaješ. Svaku ono u krivino posjećate na nekakve momente u životu, u djetinstvu. Kaže i posanjih, salallahu alaihi wa sviđana, kada otvoruje džennetska vrata, svaku će otići svojim putem. I poznaje svoje mjesto u džennetu bolje znaje svoju kuću na ovom svijetu. Allah ta'ala opisuje u suri Zumar, skupovi na koji način će biti vjernici dočekani pred džennetom. Pa spomenuje prvo stanovnike džehennama, Allah da nas sačuva od džehennama, molim Allaha nikad ne okusimo i molimo Allaha da nam oprosti na sudnjemu danu i da uđemo u džennad bez polaganja računa a to je i Allah subhanahu wa ta ta'ala u kuci hadisu kaže po saniku salallahu aleyhi, da obavijesti nas kaže ja sam kod razmišljana roba o mene kako bude o mene moj rob razmišlju ja ću tako biti premanjem pa ako mi budemo razmišljali da je naš gospodar milostiv samorostan, da mu je lahko da uradi šta god želi i da ako hoće da nas uveda u džanad bez džanada, samo kaže kun feje kun, budi ono biva i nakon što se dovedu u džehennemlije pred džehennem kaže Allah džel mešanovu i u suri Zume ima jedna latifa jedna stvar samo jedna pitanju, wow U prvom ajetu došlo futihat abwabuha da će džehannamska otvorena onoga trenutka kada budu poučena džehennemlije prema džehannemu i da će oni strah osjetiti prije nego što dođu do njega a kada cenatlije hatta idha ja'uha wa abu i kada cenatlije kada vedrih lica obrad rješeni muka, problema, nastaje vječno uživanje. Kada dođu prađenet tog, trenutka se otvorej vrata iznajdženje. Tako je Allah subhanahu wa ta'ala pripremio za vjednike. Wa ono adama salamun alaikum. I on neka na vas Allahov mir i Allahov spas. I zato selam salamu islamu je Institucija. Selam nije samo obični pozdrav. Kao što je kod drugi dobro ovo ili dobro ono, dobro ono obični pozdrav koji ne omlijemo svoju suštinu, otrašnju, težinu. Međutim, kada prošliš brata muslimana ili pored skupine i kaže selamu alejku, tada im kažeš mirni ste od mene. Ne bojte se. Tada da vam dadne svako dobro. Allah da vas zaštiti. Da na vas pusti mir i spokoj. I ja vam želim ono što vi želite sami sebi. I još mnogo toga. Nakon što vjernici uđu u džennet i odu na svoje mjesta. Allaho poslali sallallahu alaihi wa sallame i mnogobrojni su hadisi koji govore o tomi. Je opisao džennet i opisao džennet li je? Ja ću nekoliko hadisa koji će nas uz Allaho pomoći da drugi dio predavanja koji će biti posvećen nečemu posebnom A to je na koji način doći do dženeta i na koji način doživiti ta taj ulazak u dženeta. Proći taj posljednji ispit. Najveći ispit zbog koga smo na osnovi ispušteni u ovaj svijet. Znauči da Allah subhanahu wa ta'ala spustio Adama alejhiselam, našeg prvog oca zbog griha koji je počinio. Izašao je iz ženeta i Allah mu je objavio da njegovo potomstvo, ako se budu udržali Allahove vjere i budu izdržali na iskušenjima, da će ih Allah vratiti onde gdje su bili, to je gdje je bio njihov pravotac. Kaže u na hadisu koji bilježi imam Buharija, kada kaže dovijte Allahu, malo prije smo rekli, da Allahu ništa nije teško. Pa i ako smatraš Allaha u robe, brate i sestro. da griješiš prema Allaha, da nisi zaslužio dženet svojim dijelima, znao da je oposanih sallallahu alaihi wa sallame jednoga dana rekao, sjedeći s ovim kaže, niko neće ući u dženet sa svojim dijelima. Pa začuđena učinja pitaše, Niti je Allaho poslaniče. Kaže, nija. Osim da me Allah obaspe svojom milošću. Što znaš, ko svojim djelima ući u dženet. Jedini put ulaska u dženete i zaslužena u zadovoljstvu jeste preko Allahovoj milosti. Da nas miluje. Ja ne znam, da je trenutku. Kada se govore Allahovi ajeti, a nema ništa bolje od toga, nego da se govore Allahovi ajeti, ja se Allah spominje i molim Allaho da, da nas obaspije svoju milošću. I molim Allaho da ta molina traje dok je nebesa i zemlje. I da sačuva nas i naše porodce od svakog belaja i iskušenja koja dolazi. Kaže u sin da me Allah obaspi svojom milošću. Jo da kada znam kaže kada donite za džennet donite za džennetul firdevs. Kaže džennetul firdevs kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme je najveći stupanj u džennetu. Iznad torš milosti Boga. Iznad firdevsa na stupnja jer će biti posanici, šahidi, dobri ljudi. To su one uzvišeni te uzvišeni cilje koje je ko nam postavio kroz sve svoje svere. I ovodni i ahiretski. Da mu bude svemu. Kada roviš Allahu, dobi za Firdaus. Kaže posanik da u Virdosonom predaj je došlo, da su ashabi kada su imali našeg poslanika, kaže, ne bi volio da uradi neku stvar, ne bi potpunio. No, onako je na pola. Pa onda ponekad moraš čut, možda neko ju šali, a neko možda i ne znajuči za ovaj hadis, kaže, molim Allah da uđem u dženev, pa makar i za vrata, onda, kaže, odmah, samo da imam negdje kada iza čoška, da vjerujem da ima uzvišene ciljeve. Allahu moj daj mi firdevus. Allahu moj daj mi najbolj i za mene, i za moju porodicu. I na ovome i na ovome svijetu. Dajem sve da je. A u ovom na ovu se prenosi da je posanin sallallahu aleyhi vseleme rekao hadijsu koji bileži imam Buhari također. Kaže, nema u džennetu niti jednog drveta. Vraću, pogledajmo Dunjaluk. Tamo nekakve slike palmi, temora, te obala, ta građa, kaže posanik, nema niti jednog drveta u džennetu, a da njegovo stablo nije od zlata, suhoga zlata. Koji je to pripremio za svoje robove? Gospodar svjetova koji ima potpunu apsolutnu vlast, moć i volju da kada nešto kaže, tako biva. Pošto pa nam gospodar gospodaru nisi dao i na ovome svijetu? Ovo nije svijet, ovo nije nastamba koja će biti vječna. Dunjaluk je prolazan. Kao što svake godine vidimo da dunaluk zamire ili umire zimi, pa se ponovo rađa. Doći dan kada će svi ljudi jednoga dana morati oti iz ovoga Dunjaluka. I posebna je tema ta koja obrađuje tu tematiku kada će nestati ovoga svijeta. To kad je kada Kada više čovečanstvo neće biti na ovom svijetu. A u jednoj rečenci jeste onda kada ne bude više čabe. Kada ljudi napuste, kaže, po sami sallallahu a.s. Uvijel dosta nebude su. Kaže, kada ljudi napuste da odu na hač, da to čabe samo jednu godinu, kaže, neće više biti čekanja, nastupit će sudnji I tada više nema povratka. u verodostolom hadisu kaže Allah subhanahu wa ta'ala u kudsi hadisu da nas Allahu posanik obavijesti onome što je on rekao a'adeptu li ibadis salihin pripravljeni za svoje dobre robove, kaže Allah ono što niti je oko ikad vidjelo niti je ikad uho čulo Ani ti je mogu iko ikada zamisli? Kaže posani sallallahu aleyhi wa sallama iqra u in ši'tum. Kaže učite ovaj, pročitajte ovaj kur'anski ajet ako želite. Fela mu nefajah ukhfje lahom min kurrati a'yum. I kaže nijedna duša, nijedna osoba ne zna šta od lepota u džene. Za odljepota za zaem Zbog čega si Jara bi pripremio to za svoje dobre roboje? Zbog toga, što su oni bili evropljani ili što su bili s Afričkog kontinenta, što su bili lijepog izgleda. Bima ne. Nagradu su suradili. Kada god u koranskim ajetima spominje se nagrada za ono, što insan uradi nije ono što ni priča, nije ono ni što misli, razmišlja, nego ono što uradi za sebe prvenstveno a klanjajući pet vakata namaza kao što ćemo videti, držajući se Allahovi propisa, poštivajući koransko hadijske citate i i ono što Allah želi od nas kao vjernike. Dalje kaže posanje sallallahu ar-ehiho sallame opisujući Pogledajte sad hadisa koji opisuje jednog džanetliju. I samo je ovo što će nositi od odore, na koji način je opisano i kakav će taj čovjek biti. Kaže da samo jedan koji se sredi, koji se fino obuče, sa svim svojim nakitima, Kaže, kada bi došao na ovaj svijet, zablještio bi sve kao bi slunce zablješti zvijezde ujutru kada svanje. Toliko je jedan svijetli, toliko je lijep, toliko ima nakita i toliko je taj nakit cijel prelijep, da kada bi se pojavio svijetu, kaže za sunce bi izgubilo svoju vrijednost. Ne bi se primećivalo. Međutim, i o, o ovome možemo našeroko pričati. I ako želite da više saznate o džemnetu, vama je ovdje vrijeme skučeno. Ako više želite da saznate o džernetu, njegovim ljepotama, to možete da u knjigama, da otvorite na internet strancama predavanja koja su održana tu temu. Međutim, ono što je mi sad bitno, nakon ovog uvoda, jeste da na koji način doći do ovog trenutka. Pazite, mi ne živimo na ovom svijetu da čak niti godinu, niti dvije nego jedan život koji treba zavisno od manje ili više, kaže poslanik s.a.v. srednja dolog Bog umete 60 godina. Pri se navodi živjeli duže. Kao što se navodi u Koran, kako je s.a.v. s.a.v. živio 50 godina pre potopa, a samo kada živio nakon potopa, koji se desio kada cijela zamajska kugla bila potopljena. I samo je 12 ljudi preživilo taj potop, ljudi koji su se ukrcali zajedno sa Nuhom u lađu i bili su vjernici. I vrlo da nam se ne odolji vrijeme na ovome svijetu. Šta hoću da kažem da nam se ne... Hoću da spominem jedan kuranski ajdi Allah subhanahu wa ta'ala kaže. E'a uvijek imene še ito amur rođinu. Ni lillavina amanu, en ta ljubunum Kaže Allah suh'anava ta'ala. Zar nije došlo vrijeme da vjernička srca zatreperi kad se Allah spomeni? Fudaj li ibn i'ijad? Neki su čuli za njega, neki li isu. Veliki i pobožnjak koji je kasnije prozirom imaju harema. Bio je u mladosti. A u mladosti... Zamislite šta je bio. Bio lupov. Dok je bio mlad, krav. I kaže, bio je poznat u svojoj mahali da ne može od njega ostati ništa. U ponovno pokupi nakit šta već ima u pokući, izađe kaže, ponovno nikoga ne primijeti. Jedna održava, da tu možda I kaže, spremio se tu noć i otišao, sačkao da, da se smrkne, da ljudi pospije poslejacije i na prozor, otvori prozor. Kad je, kaže, ušao taj pobožnjak na noćnom namazu dan nafilu. I znate koji uči kuranski ajet? Ovaj kuranski ajet. "Elan nie Kaže Allah subhanahu wa ta'ala, zar nije došlo vrijeme da virnička srca zadrhte kad se Allah spomene? I kaže fu, da mi mi, priča kasnije. Kaže, samo ponavlja ovaj ajet plače. Kaže, ka sam to čuo, a za laticu da tamo uzme nakit. Kaže, ja sam sve rekao sam, jeste gospodaru moj. Došlo je vrijeme da vjernička srca zatreperje kad se Allah spominje. Kaže, ode kroz prozor, vrati se. Nije ništa u upasa i pravo u džamiju. I stano lako namaza. Kad su ga ljudi vide na sabahu, kako li papuća ispod pazoha, kontali da će im ukrast. Poznao atlopu u mahale. Šta će veli kad što malo došao u džamiju veli da klanja koji na filu, kad nije na farze namaza, on će pokupiti papuće od tih kući. Međutim, Fudal i Iyad kada je shvatio ovaj kuranski ajit i ga svojim srcem, I povjeroj istinski unega nakon nekoliko godina postaje imamom vaju harema. Allah ga je počastio. Da ima u dva mjesta na dunjalku. U Meki i u Medini. I da predvije ljude iz prečavi. i nemoju enande. I kaže, nemojte nikako bit. Poput ove, ima je data knjiga pri vas. Pa im se, kaže, vrijeme oduljilo. Klanja godinu, dvije. Ma kaže, naklanjuo sam se ja. I kaka, kaže, fajda? Prije ovog čovjeka i te osobe, kaže, Dva reći jata pola namaz. Velika, hoću da potpunim namaz. I na zadnju namazu izgubi abdest. Nima ništa od tog namaza. Molja ponovo abdest i, sve dok ne preselam, išti si u namazu. I to spominje Ibn Qajda, proznati islamski učenjak. Kaže, čovjek kada ne mogu ostavi. Kaže, ne mogu više. Naklenuo sam se a ja, kaže, imam još fore 20 godina onapre. To sam svojim ušima ja slušao. Kaže mi sam, što ne dođeš u džamiju da klanaš, kaže, vjerujem, ja sam se u mladost toliko naklenuo da kaže, imam fore onapre 20 godina namaza. Šta mu rekao im Rekao, ako ti tako misliš, onda. I kaže čovjeka koji 60 godina klanja i onda napusti pred samu svoj smrt. Je poput čovjeka klanja fino dva rekeata, abdest i se pripremi, lijepa, čista odjeća, proste se džadu, do... zanijeti, klanja, klanja, ostane na seždi dugo i dovije, klanja, uči kuranske ajete i na sjedenju izgubi abdest. Prije salama. Nema od tog namaza ništa. Tako da je veoma bitno da budemo ustravni na onome što radimo. Sada je I samo iz jednog razloga, da zaslužimo Allaho zadovoljstvo i Allahovo okrivljivo, a Allah subhanahu wa ta'ala daje sve onome izdrži do kraja. Koji bude pokoran Allahu subhanahu wa ta'ala sve od njeg izdisaja izlaska duše. Djevo je pokaz tome dokaze u Kur'anu Allah kaže, subhanahu wa ta'ala va'bud Rabbaka htta je'ti jeke leqin iz svoga obožavaj i nemoj bada sve dok ti smrt ne duđe nema ono 20 godina sam pa veli naklanio sam ja dovoljno do odo sad malo odmarat međutim imamo osoba koji tako Ili koji od uvijek se i veći, ma šta ja više? Ali nisam jedini. Ili nisam jedina. Evo vidiš koliko ljudi počne nabrajat. Pa veli, ova je ovakva, ona je onakva, ova je. Ja sad dobro kažem. Kakvi? Maša Allah. Što se mene tiče, se promijeniti. I on je u kuransku na ali ne govori. Na jedan metaforčki način šalov subhanahu wa ta'ala poroku kaže I alamu anna Allah juhil arda ba'da mautiha. da Allah oživljava zemlju nakon njeni smrti. To jeste Allah subhanahu wa ta'ala naproti kada padnu temperaturu dva u nekim državama, u nekim zemljama. Minus 50. Sve je smrzlo. Ništa ne diše. Međutim, dođe projeće, subhanallah, digne se snijeg, poljeće temperature, ponovo, ono drvo dadne pupoljak, pa plod, pa naraste, pa ti otkineš i tako slatko bude. Što je se desilo s tim plodovima? Što je se desilo s tom tražanom? Pa Allah je oživio. Kaže, i zna da Allah oživio ovo smrti nakon premrzne i crno postane ponovo procvjeta pa imamo razne razne ruže kažu mufesiri tako je sa ljudskim srcima nemojte gubiti nadu Allaho milost nemojte gubiti nadu Allaho milost jer Allah subhanahu wa ta'ala oživi sremenuje svoj to, to, ko je znalo. Ko je nije pa tema, da ljudi konvertiraju, da učinjateju. Pa skoro na vidimo Amerikanca, imam nekih 45 godina. Plače, obraća se, prijme mi sad govorimo svećanima na koji način je prijmeo islamstvo kaže, kako ste mogli na doba, kako ste ovog, muslimani se vidi tu ispred, slušaju, kako vam je uspjelo da odmene krijete Kur'an 40 godina? Nije čovjek znao za Islam 40 godina. Kako je kako zakrijete od mene Allaho godine 40 godina pa ne znavo njemu? Kaže, prvi puk kad sam čuo za Islam, odmah ga primio. Jer je islama. Jer je da Kur'an o haju i ovom govori. Na koji način se spasti? Na koji način se lije posjećati? A najveća bolest čovečana, znate šta? Nije ni gripa, ni svijetničija, ni sad će je riblja. Depresija. Ljudi su depresijama. Zbog čega? Jedan razlog. Kaže Allah: "A ko se okrene od Kur'ana." Kaže Allah garantuje mu da će teškim životom živjet. "Onahšureh no yoma al-qiyamati a'ma." Anasun je mudano, slijep će doći. Neće ništa da vidi. Si... kaže gospodaru što sam me proživio slijepima bio sam imao sam vid na ome svijetu pa kaže Allah tako je ja sam ti slavio pa se okrenuo pa te na ome svijetu na ahiratu slijepi Ali je bilo kadar da ti dobne i inno... naočin vjeti ono što ti dao na onome. Mežete, da je vid, da je vid i srce da ositiš. Zašto? Pa da ne bih rekao, ne sudjelo da ne bih ništa da se vjeruj prijatim. Pa da ositim srce vrstima. Nego ti razmisliš. Pa da se diva prijatelj. Pa da odnaši obo... da lahak način izliječiš. Samo da sa Allahu okrenješ. Dva reke namaza sa skrušenošću na svaku tegobu. Otvori usliju, pruči pa sa Kur'ana pa ćeš vidjeti kakva će ti prsa bit. Osjeti ljepotu Islana onako kako je da je osjetiš. Jer Allah objavlja Kur'an da bi bila vodilja ne da nam bude te tiju, da nam olakša. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala pao ma enzal na alejke il-Qur'an ali teška. Pao objavili da ti bude teško. Naprotiv, vidimo da koji se držaju Allahove vjeri, koji uče Kur'an, oni naše nene stare i dede, koji uštaju, koji mushajaju, šestdeset, sedamdeset, kako na naravno smije, kaže, alhamdulillah. Početno po, pa je da nije što kad je članjat počela. Pa kroz čitav život, život nikad ne je Allaha nije zaboravila. Imamo nekako principa na koji način uložiti Allahovu milost i doći do tog trenutka da uđem u dženete. Zagarantovano. Ako se budemo ovih principa uz Allahovu pomoć držali, zaslužimo to, milujemo i da ćemo ta od trenutka Allah kaže ulazite u dženetska prostranstva i onda niti straha ima, niti ima za tugovati i dženet je vječan. Nikada stanovnici dženeta ne znači dženeta. Niti će neko dobiti... Niti suđenet zaradi za na nekakvim kamatama i nekakvim tamo pre... modernim gdje dabne posuditi parovi, potpisuje tamo kad uđi on nasmija na duha, veli, samo potpišu ovde. A kad dobiti u kuću nakon trih godina, zato što za zakasnije od reatu, koja je ovako, onako haram zbog kamate, Onda se smrkne i kaže, dođe s policijom i kaže, izlazi iz kuće. Pa moja kuća, ja vam već nekoliko godina, kaže, zakasio se jednu ratu, da te ne vidim. To je u Ono mjesto koje zaslužiš Allahovu milošću, to ti vječno ostaje i samo će se još više povećavati. Prvo principa jeste imanu Allaha suhanu ota'ala. Vjerovanje čvrsto vjerovanje u Allaha subhanahu wa ta'ala. A čvrsto vjerovanje u Allaha subhanahu wa ta'ala podrazumijeva 4 stvari. Podaju vam tim. Prvo jeste da vjerujemo čvrsto sa svojim srcem i svojim bićem da Allah postoji. Allah kaže: "La ilaha illa hu, min ghairi shay'in, innahu ili suočitelj? Onda vidimo da i dan danas u našoj obranjima škole, tamo se nadalje su ljudi nastali od majmuna. To samo je ostalo u par država da se tijeme djeca naučavaju. To je jednom nazavno definicijom, teorijom koja je dana palovod. I dokazano da je palo i veliki kažem, čovjek je nasto od majmuna ako je nasto od majmuna to ti prepuštam mi je dobro od ko je naš preotac kada je počelo kada su ljudi spušteni na ovaj svijet i tako dalje Allah subhanahu talas je stvorio da je, ga, da je on subhanahu talas prisutan sa nama, da nas čuje, da nas vidi da upravlja nad nama da se nemu klamujemo, nemu da se umilimo i da nemu tobe i dođemo, da se ne pokajemo. Druga stvar koja podrazumije vjerovanje u Allaha je da vjerujemo da On gospodar svega. Da je Allah jedini gospodar koji nema su druga. Niko na ovom planetu niti u kosmosu, niti ima neko ko povijek, ali ima sa lavom u I ko vam to kaže, laže, a tvorac, gospodar, koji upravlja svoje i niko drugi mimo njega, nekako nekako nekako stvar koja podrazumijeva jeste ima u Allahu da vjeruje Allahistinsko je božanstvo jedinu u božavati. Sve nije lažno. Sve nije njega božavaju. Pa pogledajte samo Indiju. Milijun božanstava. Muhama se klanjaju, čašama, mravima. Sve postoji ima tamo ovdje grupa, puno ih ima i puno su zalutale ima grupica koja od to obožava pa krala pa tako dalje sve to i sve će to rasti, i sve će to i sve će je i uslov da vjerujemo da je Allah koji se obožava i jedino istinsko obožanstvo je Allah subhanahu wa ta'ala I četvrto jeste da vjerujemo da Allah wa ima svoja lijepa imena i svoja lijepa svojstva koja su opisane u kuransko-sunetskim tekstovima. Drugi onaj princip, stup, da bi došli do dženeckih vrata, jeste znanje. Znanje je ove, ta'ala. I zato i mi jesmo večera stup, i zato i donosljivom predavanja, an, zato slušamo sunnet. Da povećamo svoj znači. Pogledajte večeras nešto od svoga znanja po za džennetu. žudimo za džennetom. Isto kad bi neko vama ponudio nešto za što znači, a vrijedi i nešto za što ne znate. Začin bi više žudjeli? Normalno kad ti neko Hoće da ti prodam nešto, neku robu. I onda ti opišem, nahvalim. Pa ona je ovakva, pa ona kva, pa imate te... Pa možeš to da koristiš, pa ovako... Ti kao, uh, hoći to. Međutim, kad nema tome kaže šta kaže, kaže mi. Za ono kakva je služi. Ili kakva je, je kvalitetna. A zamislite ono kada neko žudi za vječnošću. Na koji način dođe znanja najispravnije i jednostavno da izučavamo Kur'an, da slušamo islamske predavanja i da slušamo govoru Moslanihku sallallahu aleyhi wa sallame i on došao sa objavom kako bi se zato šta Allah šta traži od nas šta ne voli da ga se klonimo Allah subhanahu wa ta'ala kaže fa'alam annahu la ilaha illa Allah znaj da mama drugo od Boga sem Allaha. se sestra muslimanko? Ma na koji način ćeš se je Alevu onako kako vam bilo koji način? Jer ja, zamisli da ostavljam ljudima da oni maštaju kakav islam treba da bude. Pa stojno čudi to očudi. Veće ovako bude. Ja bih da se malo okrenimo liro desno. Ne, u islamu početka do kraja sve je zacrtano. Samo je na da primijenimo na jedan način i ne tražimo od nas. Na svodnom danu, kada ljudi... u čemu je stvar, kada se svima otvore oči. oči, onda kaže ljudi će poželiti na na svijet, da padne na svi u kraju. Samo da je baviti. U, džernet s ove strane, vječno osobeše, tamo raduju se, ova mođe patnja, pucao tamo sve, veli gospodar, vrati me na onaj svijet na dunjalu smo mi sada. Kaže, non stop će sam klanjat, a nije se od nas to tražilo. A naša ne, ne tražilo, da non traži, stop će da bi na, na posoj i dolazak. I u školu da se školuje, da sutra bude pametniji, da zna, da bude razborit, da bude musliman, stabilan, znanstven, ono tvoje odlođi neitev, mekteb, da nauči imanske šarte, islamske šarte, pa to sve i I to i da doleži kvala dinar, deset mali, danas, dvadeset, da ne učinimo, pa to je većeg i badeta. Kad pogledam što ljudi nas na rade i na koju malu hrane svoju djecu. Pa tij, kada odraste velika se uputiti. Jer imam Bukharija Rahimah Vataala, kada je kaže, kako ti paši kolike hadise na pamet. Poznati imam koji poznaju mnogo, ne sve, ali mnogo, koji su slabili velika, nika se lalavnice, hiljali. I kaže, nikada ne pogriješijo Žeže, ovo Nikada ne je pogriješio. Čak su ga jednog dana malo mu pozavidjeli. E, po... Sve ćemo izmiješati. I mena hadisa i prenosioce. Da vidimo, kaže, da Kaže, sve ih je ispravio i dobao stotinu hadisa onako kako treba. Pa su ga kad to pamćenje. Kao nam osim znao babo nije kaže da nije znao gdje je i da hoće gdje je Što je veoma bitno da ta halal israna. I halal dinar. Treba princip jeste bogobojaznost. je talib, rahimahullahu ta'ala. Plomaniti ashabi, amdžiši našeg poslanika Muhammada sallallahu aleyhi vasallam je definiran takvalok ili bogobojaznost sa sledećom definicijom. Kaže, takvalok je da se bojiš Allaha i da radš pojavu i sunnetu i da budu sa malo. Koliko ti Allah da I kaže da se pribadaš dobro zadatku da ćeš gospodaru. Četvrti princip je ubiđen da Subhanahu Wa Ta'ala je tvoj gospodar i da ćeš se njemu vratiti. Kao se Ibn Qayn, Rahimahullahu Ta'ala, u svoji knizi Zadol Ma'ad kaže neće Allahstvo na ovo niko sam onaj koji bude imao jako Allah s.w.t. Kaže, će ga jeki da Allah s.w.t. i njegov gospodar sačuvati od kazne na onome svijetu. A peti istub ovog principa prilaskat džemljatskim vrani i vjeti jeste ustrajnost na pravome putu. Ono što smo na početku Rekli, za onog imana koji kaže ja sam već naklanjo ili ne mogu ja više i tako dalje. Ustrajnost je jedno od najvažnijih monada u islama. Kaže se na nahore kaže ono koje u kojem je Allahu rob, kojem stigos onaj e, musliman ustrajan. Kaže poslanih pa makar malo bilo. Dvor ujutro kada izađe sunce. Nekoliko stran a na svaki dan. Naša, ako imam djeca, svoju, sjedio iz životopisa, i sirije, sa noga, horim, sada mu uzmem knigu tamo i pročitam sa njima nešto s svojom djecu, pa i naučim nešto. Svaki dan, pola sata. I da na to me ustrajimo. Vidim, da dana da tvoja čelja od naša djeca imaju toliko da samo samog tebe iznenade. Zatim da je sa njima da radiš, da ih podučavaj, da znaju s sutra u životu. Mm. Molim na nas, i na početku i na kraju, da nam se smiluje. I molim na nas, da blagoslovi Ovo ovaj je naš skup. I da ovi koji smo čuli večeras budu dovoljni nas, a ne protiv nas na sudnjemu danu. I bolimo nas, da smo se okoristili od ovih riječi i začiniti samo jedna ovaj što kažu šlao torti, Jedna vrlo vje, važna osobina svakog mu'mina jeste njegov moral i njegove ponašanje. Možeš klanjati svu noć. Učit Kur'an hapme svaki tri dana. Ali Boga mi bez lijeva ponašanje. I da čovjek liži svog riječa od onoga što od gibeta, od dogovaranja, od laga, od tuđe riječi. Ako se ne budemo toga čuvali bogami kao što kaže posanjih sallallahu alaihi sallam, nazi bin džabalu, Između ostalog u dubom hadijisu kaže hoćeš da ti kaži ali, kad mu je svoj objasnio šta je Islam, šta je iman, šta je Allah najviše voli, šta je korona institucija Islama, kaže, na kraju kažem rezime ovoga, kaže, reci. Kaže, poslanik s.a.v. čuvaj se ovoga i pokazun na jezik. Kaže, moja as, začuđeno, ashab, kaže, lao poslaniće, zar će biti za ono što govorimo? Što fali, nešto sam rekao, A i jes to navidi, kaže. Projođe ono tamo i namigne na nju. Ili sjedno dvojica, trojica za kahvojom, kaže, ne bih ja, kaže, da plavu godinu. Stvarno, onaj brat kaže da Allah sačuva. Ne bih ča kako se on zove, sam bio samim posle podljena u zrloj košelji. Znači to ide skroz direktno, sto posto. Čura je odgovor Allah subhanahu ta'ala oživi što se sve spali, tamo ni požari, pa upijet trava nikne. I Allah je kada da oživi svačije srce. Pa molimo Allah subhanahu ta'ala i jutrom večeri da oživi naša srca. Molimo nas subhanahu ta'ala da napuni naša srca imanom, sveživom, rahatlukom, da proširi naša da osjećamo da naša koža zikri kada se Allah spomini. Jeste? Allah kaže us urolem fana, vjeruju oni koji kada se pomije, oni kaže počnu da strijepe, počnu da osjećaju taj imanski monat, son mateliju dželudo i razikrilajim, njihova kože i njihova kože počnu da spominju Allah, to je vjernik budemo pravi vjernici, ali ovdje sam odujio e, još da podjerim sa vama jedan trenutak. I rekao sam to Ninsano, da prošlom naš cijeljeni doktor Šešković državopredava s jednim godinom profesorom doktorom iz Kuvajta Abdulmozinom proputovao čitanju dinu aluku. Iš Maširikom Magribom Kaže, kada je, ovo, je ušao na predavanje, sve je uopunjeno. Čak sam čuo večeras da se mnogi ljudi vratili, zakučala se kasnije kada je počelo predavanje, zakučala se vratiti, pa je se oko dvije kući ne da stane. Koliko je posjećeno. Kao je ovo, nigdje nisam vidio, kaže. Ovo što sam u gradu, kaže, u njegdje na dinaviku nisam vidio. Rekao, dobro, došao u zemicu, zemica je uvijek Uz Allahu pomoć iješbalo. Dragi brijači razalama molim na ovo. A kunu qawli hada wa astaghfirullaha likum. Reku hada opustimeri vam.